Al-Shadiq, al-Shaykh <tuluh> al-Shaykh Ibrahim taala, wa kullu ma jaza'alihi al-Adamu. Alayhi khat'an Yastahilul Qidamu Akatanya musallik Syekh Ibrahim Al-Lakani Rahimahullahu Ta'ala Wa kulluma Dan Tiap-tiap barang Jazza'alayhil al Adamu Tiak tiak barang yang harus yang harus atahnya oleh binasa oleh hilang. Ah ha, tiak, tiak barang yang harus atahnya oleh hilang. Alaihi qadain yasta hilulqidamu, mesti atahnya am tertegah atahnya oleh qidam. Ah ha, barang yang harus atahnya boleh hilang mustahil atahnya boleh gigam nah ha, tu kaedah qat'iyyah ha, kaedah aqliyah yang qat'iyyah bukan zonniyah dah tu tiyak-tiyak barang yang harus hilang tiyak-tiyak barang yang terima pada akal boleh hilang binasa barang tu tu mustahil tak terima putus pada akal oleh sedia Ah ha, tu kaedah tu kaedah qat'iyah dah. Nah ha, kalau gitu kita ni ha, kita letak tasdiri kita ni ah ha, maksudlah kata ma ja'alaihi ma jaza ma jaza maksudlah kata barang yang harus atasnya boleh hilang. Nah ha, kita ni barang yang harus pada akal boleh hilang, boleh binasa. Panggil kata barang yang terima hilang. Tunggu pun sekarang kita ada dalam keadaan ada pun terima hila. Nah, ha, tiap tiak barang yang terima hila begitu mustahi ataunya oleh kidadam oleh dia. Ini kata barang baru. Nah, ha, ada pun Allah Taala. Allah Taala barang yang wajib atau barang yang mustahi ataunya oleh hila. Ha, tak kata Tak maksud dalam majaza Karena Allah Ta'ala ini Zat yang Mustahil atasnya Uleh hilang, uleh bernasak ha, Sebab tu Dia kidam hmm, Nah Barang yang sedia itu Tak terima atasnya uleh hilang ha, Ada apa barang yang terima Hilang itu, barangnya tu Mustahil atasnya uleh sedia, uleh kidam Ah ha, tu makna kata musannah wa kullu ma jazaa'a 'alaihi al-adamu 'alaihi qad yastahilul al qidam ha, ah berarti kita tengok huraian sarah ay wa kullul ladzi nah ha, tu dia tafsir dah isyarat kata ma tu isim mausul Oh, Atau pasal lagi Kulu syai'in Dia panggil Ma nakirah mausufah ha, Makna boleh dua pakai dua isti'amah lah Nak pakai ma isi mausufah pun tak apa Nak panggil kata Ma nakirah mausufah pun tak apa ha, Kalau ma isi Ma tak bersih dengan al-lazi Kalau ma nakirah mausufah Ma dia tak dengan syai' ha, Bakti dia tak dua وَكُلُّ مَأَيْ وَكُلُّ الَّذِيْ أو atau كُلُّ شَيْئِين ha, Dengan tafsir itu kita tahu kata ma itu Ma isim mausul Atau ma itu panggil nakirah Isim nakirah mausufah yang disipatkan Dengan kata jaza'alihi Tiap-tiap barang Atau tiap-tiap suatu Jaza alaihi al-adamu Ia'ni al-pana'a Tiap-tiap barang atas waktu Ya'harus atanya ulehilah Ia'ni benasa <coughs> <coughs> Wa qawluhu alaihi qat'in yastahilul qidamu Ay alaihi alaihi Terkali mana? Ay alama jaza alaihi al-adamu atasnya atas barang yang harus atanya boleh hilang tu yastahilu tafsir dengan yam taniul qidamu jazman <coughs> Tertegah oleh yakni tertegah ai fil akli yam taniul qidamu tertegah ai fil akli pada akal Tertegah oleh dia jazman putus Ha, sebagai imtina'an jaziman Tertegah sebagai tertegah yang putuh Ini ha, kata tak terima langsung pada akar Kata sedia Tiap-tiap barang yang harus Ulih hilang binasa Tertegah ni tak terima putuh Pada akar ha, Ulih sedianya ha, Tu makna dia Yam tani'ul qidamu jazman Min ghairi taradudin Itu kata jazam putus Daripada ketiadaan ragu-ragu ha, Tak ada kata berpapah tak, dah. Putuh tak terima Kata sedia ha, Nak sedia macam mana sedia Barang yang ada tidak ada mula ha, Kalau barang yang sedia Tidak ada mula Mustahil atasnya oleh hilang Nidak ni ha, Barang yang terima hilang ha, Mustahil atasnya oleh hidam waqad asyara jadi musannaf ibarat macam ini, ini isyarat ke mana tu waqad asyara al-musannifu dan sungguhnya telah isyarat oleh musannaf ai bi hadzal qawli ataupun bi qawlihi hadza kusin tak apa dengan katanya ini ni dia isyarat ila qiyasin isyarat kepada suatu qiyas ini qiyas mantiqi ah ha, qiyasin ai qiyasin al man qiyasin mantiqiy atau fil mantiqi isyarat pada qiyas dalam ilmu mantik panggil susunnya begini tarkibuhu hakaza ah ha, ila qiyasin tarkibuhu hakaza Musaneh kata lagu ini isyarat pada suatu kias Yang bermula terkip susunnya kiasnya begini Susunnya begini Lawana kata Al-alamu min arsihi li farsihi Lamana ila Al-alamu min arsihi ila farsihi Ja'izun alaihi al-adamu itu ha, satu. Qadiyah surah. Bermula alam. Mulai daripada arasnya. Ambil sebelah atas. Ah ha, Ya atas. Alam yang atas. Sekalinya aras. Tidak ada lagi alam selepas pada arah tu. Ha, tidak ada lagi alam yang sebelah atas pada arah lagi. Ha, bermula alam. Daripada arasnya alam. Hingga kepada farasnya Faras alam Patak bawah menturung ke lah Dia panggil faras Ah, Alam Daripada aras hingga ke farasnya alam Iyalah khaba Ja'izun alaihil adamu Adamu fa'in Ja'izun fa'in bagi isim fa'in Ia harus atasnya atas alam Uleh hilang Ah, Itu qadiyah surah Lepas tu borong wa kullu ma jazza 'alaihil adamu dan tiap-tiap barang yang harus atasnya oleh hilang istahala 'alaihil qidamu istahala ai ai fil 'aqli tadi tertegahlah pada akal atasnya Atah kullu ma jazza sakni boleh qidam Oleh sedia tak terima baru hak terima hilang itu kita tak terima kata sedia Ha, maka menerbit oleh ini kiyah ha, Tubik buahnya macam mana ha, Tubik maksudnya macam mana Dia panggil natijah Cakap lagu ni Susun lagu ni, ni. Ha, Isi kanungnya isi maksudnya lagu mana ha, Dia panggil natijah ha, Kalau pokok kat dia panggil buah Ha, bila kita tanam jiru cara belah dia terbib buah ha tu natijah ha tu dia kaidahnya ha kemudian susun cakap lagu ni ni terbib natijahnya macam mana terbib isi maksudnya lagu mana ha tu bayun tiju ha, maka isi maksud bagi ini oleh kiyahnya ha, menerbib maksud oleh kiyahnya annal alama min arsyhi li farshihi istahala alayhi alqidamun hatubi natijah belatu alam ini daripada aras hingga kepada parasnya mustahi atahnya oleh sedia tak ada alam itu sedia bila mustahi atahnya oleh dia Fathabata huduthuhu maka mestilah asabata ha, maknalah belatu akabata ha, maka mestilah maka tetaplah Ha, pada akal ulik barunya nyo alam tak dak kodenya arti orang gigih hukum kata alam qadim itu salah nah ha, salah membawa kepada po benak bukan salah kecil-kecil dak nah ha, dia orang gigih kata alam qadim ni salah dia bawa padaku po nah mano ha bila kata alam tu qadim membawa kepada tak ada Tuhan yang menjadi tak kukup apa. Ha kukup betul tu. Dah qadim tu yang sedia, yang tidak ada mula. Ha bila yang tidak ada mula lazim tak ada Tuhan yang menjadi. Sabit tu Allah Taala kita i'tikad Allah tu sedia. Sebab tu Allah ada tidak sabit dengan yang menjadi, mengada sedia. Pas kalau alam langit bumi ni sedia, bermakna tak ada Tuhan yang menjadi, tak cukup apa orang i'tikad tak ada Tuhan. So ataupun ada Tuhan eh? tapi langit bumi bukan hak Tuhan menjadi salah juga ha kerana gidok engka gidok engka ha bernama makna ayat Quran eh Allah taala ayat kata Allahu khaliqu ku kulli syai dia yang menjadikan semua perkara haa, dia khaliqu ku kulli syai dan ayat ni kata dia Rabbil alami Dia tua yang menjadikan semua alam Dan pula ayat lah dia kata Zul arshil majid Dia tua punya aras ha. bah, Kalau kita kata alam tu kodin ha, Langit bumi ni kodin Sedia tidak ada mula Bermakna langit bumi bukan makhluk Bagi Allah Patak salah Salah Gidup ha, tentang tentangkan setengah makna ayat Qur'an. Eh, sahabat tu kata kupur Orang iktiqaq qidamil bhalaq. Qidam langit bumi itu. Haa, kalau gitu kita orang mu'min. Haa, wajib iktiqaq baharunya alam. Kita. Baharunya alam. Tak kala baharunya alam kita tak ada mesyikilah. kita ni Kita ni baru sungguh baru berapa tahun je. Kita nampak lah diri kita, rumah dan tanam air kita, kita nampaklah baru Bila kita pergi ke langit bumi Nak kata baru macam mana sedekah kita celak yang ada begini dah Ha situ berhajat pada tanda-tanda menunjuk tah baru tu Kerana kita nak hukum langit bumi baru mana dalek Mana dalek nah ha, daleknya tadi Ha langit Ha tu jirim Bumi pun jirim Maka selain daripada diri langit Apa yang ada di langit apa yang berlaku Hak lain daripada diri langit ha, Gerak dia Gerak dia tu bukan diri langit ha, Gerak dia tu bukan diri bumi ha, Kali menunjuk kata Ada di langit bumi Tak ada benda lain Itu ha, kena isbabkan Zaid dia panggil Isbabkan benda lebih Itu ha, dia panggil Zaidun maqama Mantaqal maqamunah Lagi karata Sebab tu lah Dia suruh fikir atas diri tu dia suruh fikir tak diri Kerana diri kita ni ha, yang zahir Maka kita fikir di diri kita ni ada apa ha, Di diri kita ni ada apa Kita berkacap ada tak ada itu mudah ha, Kalau nak kacap bahasa umum Di diri kita ni berlaku apa hati? Di diri kita ni. Berlaku gerak, berlaku diam ha, Kalau itu gerak dia tu kena ke diri kita ke Hai, Bukan ha, tu dia di diri kita ni berlaku gerak Berlaku diam Kalau itu gerak diam tu kena ke diri kita Faktullah kau dengan diri kita Eh lain Tak sah kita nak kata gerak ialah diri kita Diri kita ialah gerak diam Tak sah tu menunjuk kata ha, Ada yang lain di diri kita Apa warna pula dah tu di diri kita tu Ada bagai-bagai warna tu Ada warna putih Ada warna hitam di diri kita ni Apa pula ni berlaku sifat Tinggi rendah, besar kecil, oh banyak perkara-perkara lain yang sabit di diri kita. Ha kita tengok, kalau itu perkara lain hak sabit di diri kita tu, ha, baru semua tu dengan dalil tak de de de berubah-ubah ni. Lah. Gerak jadi ya. Ha. ha. besar, dulunya kecil, ha. Tinggi dulunya rendah, ha. Oh, kalau gitu tulah dalil, ha katanya ia paling kata dalek kata itu baru ialah berubah ha, Gerak diam berubah Besar kecil berubah tinggi rendah berubah ha, Maka yang berubah semua tu baru ha, Baik Kalau itu yang berubah semua tu baru Tiap-tiap barang yang tak lepas daripada yang berubah Maka barang tu pun baru juga ha, Kalau itu langit bumi walaupun kita tak tahu lama mana dah masanya Kita tahu disipak baru ada di dia Gerak atau diam Warna tu, warna ni Tengok bomin ada hitam, ada kuning, ada merah ha, tu dia Ah ha, Itu kita kata oh, Bila ada tanda yang baru padanya Maka yang ada padanya tanda baru Yang tu pun baru juga ha, Maka kita berani hukum kata Alam semua daripada arah hingga ke patak bomin Hukum semua kata baru Ini ha, alam dunia Alam akhirat pun baru ha, tu dia, beranggir dia tiak tiak barang gelalahalah. Ha tu dia. Ini alam yang berubah. Tiak yang berubah baru. Agak alam alam dunia, ala akhirat, ala semua tu baru. Sama ada dunia akhirat. Ha tu dia. Bila dah yang baru mestilah ada Tuhan yang menjadi. Ha lalu dia sambung sikit lagi. Fatabata hudusuhu. Dah kata alam tu mustahil atahnya oleh qidam oleh sedia maka tetaplah maka mestilah oleh baharunya alam dan wa iza tabata hudutuhu dan apabila tetap oleh baharunya baharu alam maka balabuddalahu maka tak dapat tidaklah mestilah mim muhdisin daripada tuhan yang membahrukannya ah mim muhdisin ai Haa, muhdisin ay muhjidin tak dapat tidaklah daripada ada yang membahru, yakni yang menjadikannya wahual maklubu dan ia itulah yang dituntuknya haa, ni hadut nak ni gapa wahua haa, kata kaunuhu la buddalahu mi muhdisin keadaan alam tak dapat tidak haa, kata tak dapat tidak daripada ada yang jadi ni Ani ha, lah jadi kanaknya, ani ha, lah kita dok fikir, dok kira dan nak sih lah, nak di? Ada yang menjadi anak ha, sih tu. Wah wah walmatlu. Hmm. Kau la Buddha mim. Kau nuhulah Buddha lahumi muhdisik. Ini lah yang tutupnya. Tutup apa? Jadi tutupkan atas kita dengan etikok dan berpegang. Sebab. Lain asal kalam bin n. Lain asal. Lain asal kalam kerana bahawa asal percaraan kita, asal percaraan kita yang gaboh, iyalah khabar anas lalu. Bin nazari, pada piket ilik al musili piket ilik yang boleh menyampaikan ilah lima ribatilah lemana ilah aya ha, menyampaikan kepada kenal Allah. Ha tu kita dak cara. Ha bukan nak dipikir tu fikir tu wajib wasa eh. Ya. Hok nak benar maksud mateluknya ni kenal Allah dah. Kali Kalau tu apa kenal Allah. Ha alam ini mesti ada baginya Tuhan yang jadi. Kenal kata ada Tuhan. Ha hok tu hok ya. ha, tapi tunggu nak sampai ke situ tu. Ha supaya kita nak naik rumah Lapis yang kedua nak naik kok mana tak ada tangga ha, Dia panggil wasilah ha, Dia panggil wasilah Kita nak naik kok mana tak ada tangga ha, Minta naik lapis atas ni Minta naik lapis atas ni Dia mengatakan Silakan naik lapis atas Lepas nak naik kat mana mesti cari tangga Dia mah suruh naik tangga yang kedua tu Lepas nak naik kok mana ni Naik kok tangga Mana tangga ha, Cari tangga ha, ni, Nazat tu ibarat sepat tangga Untuk nak sampai kepada kena Allah Ha, Sambil tu wajib juga tu. Tangga tu berhajat juga pada tangga ha, tu. Kita naknya betul kenal. Ada Allah. Mesti ada Tuhan. Mesti sedianya Tuhan. Ha tu -hat nak kita hanya mateluk situ Tapi nak sampai ke situ tu mari dipikir. Ha fikir tu seolah-olah sebuah tangga dah. Ha, dia panggil wajib wasail. Ha, sahabat tu saya kata... Wa ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha wabtaghu ilayhil wasilah. Tengok Tuhan suruh kita cari tangga untuk sampai kepada Allah. Ha kita, kan kita dah mengaji ni dak cari tangga dah ni. Nak erti tak erti selalu, Lalu cari tangga nak erti mengaji. Ha, belajar, tanya menanya Ah ha, tu bagi kita nak erti. Ha tu dia Sabit, bila kita tak ada tangga Dia raliknya tak boleh sampai Hak mustahil ada Sakira tu Hak akak tu Yang tak ada tangga Hak akak pun naik ha, Dia panggil ladun ni Allah ta'ala beri Dengan tak melalui belajar Dan mengaji Allah buka teruk Ilham teruk Dali hati Itu ha, ibarat Orang naik ke atas Dengan tidak ada tangga Itu jarang Nah ha, Kita nak tunggu nanti Hak tu tak boleh Benar jarang ni Benar nadir ni Ada pun Supaya tak ada anadiru wujuduhu kaladami orang boleh ilmu ngatak mengaji ni bukan tak ada ada tapi jarang hak yang jarang hukum adanya supaya tak ada kita nak buat kias tak boleh hak maka kita nak tunggu hak tu tak boleh ha tu dia habis eh uh, itulah kemudian klik kepada ibarat kita jadi asal musannah kecek begini ni isyarat situlah Uh, Seharusnya kita kata Wa qad asyarahu nukli Wa qad musannifu ila qiyasin terkibuhu haqaza uh, Musannih wa ma'i wa kullu ma jaza ila qrihi itu isyarat pada suatu qiyas Dari ilmu mantik panggil uh, Yang terkib ya susu qiyahnya begini Al Al'alamu min arshihi lifarshi ja'izun alaihi al-adamu Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu istahala alaihi al-qidamu kaligitu dalam kalam musannas tak ada al alamun min farsihi jaizun tak ada Mereka kata wa kullu selalu maka kecek ibarat musannas cerita ni ada buang orang okay, panggil lalu tulah patawah ha tu. tak kala asyara ila qiyasin tarkibhu hakaza patawal musannifu tawani asama na lipa ha lipa kalau hidok buka kita lipat kalau tikah hidok buka kita gulung tu asatawah ah ha, seperti boleh qra'at yauman naw wis sama akatayyis sijillil kutub ha, napwi tum tum dorat dia ya tawi apa makna orang ayat kata hari akhirat esok kami gulungkan langit ah ha, kami gulungkan langit alangit ha, hendak terbentang di hari ini Allah Taala kata kami akan gulungkan langit. Hmm kami buahkan langit hodoh ni. Tak pakai dah langit ni. Itu ha, tu ayat. Pakai arah dah Langit langitnya tak ada dah bumi ini pun tak ada dah. Ha ada ayat lain pula dia kata wassama wa tumatwiya tum bi yaminih. Tu betul istilah dia. Ha kita naknya betul kelimah tawaya ha, tu. apa arti? Ha, arti asal orangnya gulung atau lipat. Maksud di sini maksud di sini buang. Ah ha. sebab kalau ngaji mantera fa dawa aif maka buang oleh musannaf asugra yakni akal al muqaddimata Muqaddimah surah tu dia buang. Makna musannaf tak ada sebut. Mana muqaddimah surah Sat nilah kata tarkik yang bunyi kata sat ni. Al'alamu min arsihi wa ila farsh ilah farsihi jaisun alehi al-Adam. Kalau kita potong lagi, al-alamu jaisun alehi al-Adam. Hati apa yang kadiyah surah, Muqaddimah surah, musaneh buah. Hatu, ha, tu mana tawa, buah oleh musaneh, akan mukaddimah muqa surah ya buah. Ah, bapa boleh dia buat lipah mih, ah lipah mih, karena, karena dipaham kenya, karena, karena paham kenya itu pak kemampuan, karena dipaham akan sukor itu, heh dari mana? Minal istidroh daripada istidroh, Hak yang kata di atas lahir bihi kama dalilul adam, heh situ. Tetapi nah, dengannya berdiri oleh dali hilang Dali yang menunjuk atas haru hilang Itu nah, gerti situlah maknanya kata alam itu harus atasnya oleh hilang Gerti nah, daripada istidara itu Tak kala buat qadiyah surah Tinggal qadiyah kubrah Wazakaral kubrah Dan sebut ia musanah Akan qadiyah kubrah Biqawlihi sebut dengan katanya Musana Wa kullu ma jaza alihil adamu Haa Itu naknya bertulur dengan ilmu mentik lah Haa <coughs> Haa Haa Ini semua dia alapkah-kah ilmu dah Banyak kera ilmu alat yang kita kenal. Haa Tutup kalau kita nak tahu sungguh Kalau kita tu nak Haa Nak kepada banyak pengetahuan Haa Jangan kita nak sekada pandai bercakap pandai ceramah pandai berpidato ha hok tu tak ada kena mengaji kaedah ke hok tu ha tu dia tak ada kena mengaji kaedah ke bahasa pandai beceh ni ikut duduk tas gerai di kedau, oh besar roh ha belatah pokai seni kena tak kena punya tak ada apa Ah ha, tu dia. Ha kita nak cek cek hak kena hak betul tu lah kena pakai kaidah. Ah, ha, nak pakai kaidah. Ha baik. Kemudian kata lagi walhasilu. Ini dia panggil buat kesimpulan. Alhasil maknanya seruk kesimpulannya begini. Nah, hendak bercakap mari panggil, mari hasilnya begini, seruknya begini. Walhasilu. Dan uh, yang hasilnya Kesimpulannya Annaka <tos> bahwasa Engkau hei mukhafab Tuthbitu <to> awwal ah, Kita rasa segi lorak Kalau sabata yasbutu Kalau baca tasbutu Tak sah makna di sini Karena sabata yasbutu Makna sahabik tetap Nidak ni makna-makna Tak di sini Annaka <tos> bahwasa engkau Tuthbitu <to> awwal engkau menetapkan pada mula-mula pada mula-mula engkau menetap dulu akan hudus al-a'radi baca a'rak dia baca i'raq ha, mulai, dia, -alih tu. ha awalan, mula tambah hamzah di atas la alif tu al-a'radi mula-mula sekali dia kata engkau menetapkan akan baharu segala a'rak kena kena situ dulu kita nak hukum arak apa nama jirim tu baru tak baru Kita kena tetak dulu Wirti Di arak tu dulu baru Haa situ Lepas kita nak menetak kata baru arak tu dengan apa Tuzbitu Bimushahadati tarayyuriha Haa kita menetakkan kata arak tu baru Dengan Dengan dipandangkan berubahnya Haa Dengan dipandangkan berubahnya ini kita kena takwih sikit lah Bimushahadati tarayyuriha Tarayyuk tak boleh tengok Kerana berubah ni Amrul yang nak tibari Kita nak katakan lah Bimushahai bimushahadatiha halakowniha mutaghiratan Dengan dipandangkannya hal keadaan yang berubah Nah gitu Dipandangkannya hal keadaannya yang berubah Ha kita tengok situ bukan dak tengok bukan tengok berubah tengok suatu yang berubah. Ha tengok putih. Ha berubah hitam. Ha nah kita tengok buah-buah, dia -buah. mula dia terbeik mari hijau. Ha lepas tu berubah pada kuning. Ha buah tu kita dak tengok pun, dak tengok suatu yang berubah. Ha Ha, kalau gerak dia pun dak tengok suatu yang berubah sekali gerak sekali dia Ha gerak dia tu tak nampak dan nampak suatu yang bergerak. Ha, suatu yang diam. Ha kalau dia kata ha oh, tengok nampak duk bergerak, nampak bergerak. Kecek kata nampak gerak, maksudnya nampak suatu yang bergerak. Aku nampak panjai, bukan nampak panjai, nampak suatu yang panjai. Ha tu dia. Ah ha, tu dia Aku nampak tinggi ah ni nampak suatu yang tinggi nak tak weh ya, kita hmm, kerana tinggi rendah ni amru' itibari tak boleh nampak Aha, itu dia dah dah benar nak boleh nampak tu kena benar yang wujud dia benar yang bahasa ada ha baik hakal gitu uh, dengan dilihatkan berubahnya nyak arq Berubah tu Min adamin dari tiada ila wujudin kepada ada Haa. Wa aksihi dan sebaliknya Apa sebaliknya? Yaitu Min wujudin ila adamin Dari ada kepada tiada Haa. Tak kala benda yang berubah dari ada kepada tiada Dari tiada kepada ada Itulah menunjuk tu Dalib sah kata baharu tu ha. Maka aku kata gini Tak kalah aku isbab Fatakul atas pada tusbi Ha, Tuzbita awalan hudus al-a'raq Fataqulumaka Kau kata lah Kau kata gini Al-a'radu Bermula segala a'raq itu Syuhidatagayyuruha taghyuru, Syuhidat Fai'imadhi binama pu'u tu Syuhidatagayyuruha Dipandangkan berubahnya Yang ini dipandang akhirnya dia halka dia berubah Ha nah, nak atarana pula. Al a'rad syuhidata taghayyuruha, yakni ai syuhidat mutaghayyiratan. Ha nah, nak bagi kita. Ah segala a'rad itu dipandangkan berubah, yakni dipandang akannya hal keadaan yang berubah. Ha eh, Yang berubah min adamin dari tiada ila wujudin kepada ada Seperti tak ni? wa aksihi da akahnya akah adam alahana akah yakni min wujudin ila seperti tadi ha kita kata segala akra itu dipandangkan berubahnya wa kullu ma huwa kazalika. tiya tiya barang yang ia -ya barang tu begitu apa begitu ini syu hida taura yuruha ha wa huwa hadithun maka iaitu lah kullu ma huwa kazalit baru Aa ha, a'ra' dilaha ka berubah. Tiap-tiap barang yang dilaha berubah, barang itu baru. Ha, turbik isi maksudnya yuntiju. Ha, turbik natijah ia ia qauluka. Ha, yuntiju. Ha, turbik natijah ia ia kauluka Mana isi maksud daripada perkataan qaul tu? Gini. Annal a'radah hadisatun. Ha, turbik natijah. Segala a'ra' itu baru ia Haa, baik bila dah nyata kata arak tu baru gerak dia tu baru Ini panggil arak tu diisi hukamat ah gerak dia tu baru segala warna tu baru segala segala rasa pun baru haa, segala bau pun baru haa, baik kemudian lepas pada tu summa ah summa nak gimana summa ai ba'da ithbati huduthil arak amehunumai Tumma kemudian ani ai ba'da ithbati hudusil a'radi. Kemudian artinya selepas daripada kita menyabikkan bahru arak. Ha, lepas pada tu tusbitu aisaniyan. Engkau menyabikkan kali yang kedua pula akan hudusul <bitu al> ajrami. Ha mai hak sama yang kedua lah. Ha, anak tangga pertama kita menyabikkan kata arak tu baru Setelah kita tetak dah kata arak tu baru mai kita menyabik pula kali yang kedua Haa Sebab tu tergede ibarat Suma ay ba'da isbati hudusil arak Tusbitu aisanian Hudusal ajrami Haa Itu dia Kita sabik ke pula Kan Akibaru segala jirim Dan Wastihalata Qidami alaiha Atas pada hudusah Aku menyabikan tertegoh kidam, atas atas ya, kidam atasnya atas ajram ah tu dia tertegoh kidam atasnya mustahi ah ha, sedia atasnya atas ajram nak kita kata jirim tu ni tak terima ha kita nak isbab baru tu dengan kau mana tus bi tu bimulazamatihalil a'radil hadisati kita menetapkan kata baharu jirin dengan sebab dengan melaziminyo tak bercerai tanggalnyo tak bercerai tanggalnyo nya ajrum lil a'radillahi ta'diyah mafu'u bagi mulazamah aa dengan pernah melaziminyo nya ajrum akan segala a'rad yang baharu tu dia masalah kaidah wa mulazimul hadisi hadith ata ha, kala tusbitu fataqulu maka aku katalah ha pada pada isbat kata gini al ajramu mulazimatul lil aradil hadisati situ baca dengan isyfa' itu mulazimatun dia baca mulazimatun ha kalau mulazimatun tu wa emo isim pu oh ha, wa emonya masdar ha, al ajramu Segala jirim itu ialah mulazimatun yang melazimi ia. Ia segala ajrah. Liatu lalita kuiyah dia panggil. Ha, yang melazimi ia akan segala arak yang baru. Lil a'radil hadisati. Kita tengok betul jirim tak boleh lepah daripada arak yang baru. Kalau gitu. Wa kullumaka nakazalika dan tiap-tiap barang yang ada ia barang begitu apa begitu mulazamah lil a'rad hadisah ha pahwa maka makkiyah itulah makullu maka nakazali tu hadisun tu be natijahnya ah ah pahwa hadisun lagi pula wayastahilu alaihil qidamu dan tertegahlah atasnya atakuluma kana kadzalika tu tertegah oleh bida mengulis dia tak timu sedia ha maka ia itu yang baru dan tertegah atasnya oleh sedia ha tubi isi maksudnya bayun tiju maka terbit natijah ia ha, ia qauluka tu annal ajra mahadisatun bahawa segala jirim itu baru juga ha tak ada apa ha Umumnya alam itu baru sama ada arak dan jiring. Nah, bab tu berani borang kata alam baru. Sama ada arak atau jiring. Arak pun baru kerana dalirnya berubah. Jiring pun baru. Dalirnya dia tak bercerita tangan dengan arak yang baru. Nah, tu khulasahnya. Arak kita nak kata jiring atau arak ni kita nak kata baru ke Baru kita kata. Mana dalik? Dalirnya berubah sekali ada sekali tak ada sekali hilang sekali berlaku ha tu dalil sa ha, kata arak tu ialah baru jirin jirin pun baru mana dalil dalilnya kerana jirin tak bercerita tangan dengan ra ha tu dia tiak-tiak yang tak bercerita tangan dengan ya baru yang itu pun baru juga ha kita hukum kata jirin pun baru gak jirin dan arak kedua-dua tu masuk dalam kata alam dah gitu alam baru ha dak apa boleh buah kita lah ha, Dah kata alam semuanya baru Itu ha, dia Tak ada kecuali dah ha, Al-alamuhadisum ha, Tak ada buah eh. Boleh pergi hulu kita lah Hmm, tu dia. Itu dia Abang tu nampak sasa dulu ha, Alam tu yang baru Sama ada arak pun masuk dalam alam Irim pun masuk dalam alam ha, Alam semua itu baru ha, Bila baru tertegah atasnya oleh sedia ha tak dapat tidaklah ada yang baru tumbuh ada Tuhan ha tu dia tak orang mukmin ni pegangan dia tu terus gig ha, orang nak buai tak boleh ha sebab tu kita jaga iman yang telah ada nah maksud dia kata kita jaga iman kita tu ni kita duk turun bercara duk turun mengaji ilmu akidah dia dah ni hak ada dah iman bukan tak ada pergi kita nak baji wikukuh ha nak siapa nak tamak be kukuh ah. Barang ada dah bukan barang tak ada, tak ada lagi orang akan tak ada lagi email. Hak tu kena ambil bubuh Kena pisah bubuh email muka tak ada lagi. Adapun kita ramai ada dah Cuma nak jaga takut tanggal takut luruh ya. Ya jadi yo nak jaga takut luruh email kita. Jangan luruh hang ni. Awak pegang-pegang takal dia nama kudu. itu dah tu. Sebab ha, tu kita remuk min kena jaga Maka nak jaga dengan gapo. Macam-macam jaga eh? Boleh tengok kawal kayu eh. Kita buat misal kata Tengok tu rambut tet ha, Tak buah Belah bi buah Bila buah dah tiada lebak Bila buah dah tiada lebak ada gapa Ay bimbel kepohong pula dah Takut sekoh patah Lalu tu pergi cagak Gerti tak? Gidok cagak deh Apa-apa cagak apa-apa ya? ha, Tak cagak patah Sekoh je berat buah Ha, kena cagak pula dah. tu dia. Haa, dah kau ni, oh, buah tu banyak takkan. Bima, wih, pohon muda. Haa, dia pelang pula dah. Buah, wih, tinggal setakat. Haa, yang tengok ni, cara dia, dia bercara tu belah tu. Kita fikirlah. Pokok kayu, kita bercara. Benata, kita bercara. Diri sendiri, tak bercara, tak boleh lah. Haa, ni. Itu kira diri. Lepas diri, diri kita ada gapo, Ada akal. Oh, kena jagalah akal kita ni. Jagalah. Ha, sampai tu sarap berharam, mabuk, haram, tu dia nak jaga akal. Lepas ha, ha, ha, ha. ada hak kemas sekali di akal kita gapo. apa? Iyalah iman Allah Ta'ala pasal dia jatuh hati. Oh, hak ni hak besar kali. Bapak yang kata jaga ugamu. Ha, hak ni hak besar sekali. Ha, nak jaga dia dengan apa? kena ambil tahu hal agama, pa nak tahu boleh sendiri, tak boleh mengaji. Ha sahabat tu kata mengaji besar sangat siapa Ni kata sapa-sapa bejalan mencari ilmu sepuduk berjalan-jalan syergod dah. Walaupun dep berjalan taseluk tas boh pun. Ha tu dia besar. Ha tu kita we nampak jelas so, so so so. Nah, payah kita berasa Saya barang yang ada pada kita. Tu dia. Kalau tak periksa lagu tu kadang-kadang kita jadi perlasak kan. Kita buat lasak buat main-main ja. Hmm, jadi waksahal yang panggil. orang ha, huluk kata kedua pesan main. Ha, nah. Habis. Ha, itulah kita, untuk kita nak reti balik makhluk. Bila kita reti balik makhluk, retilah Tuhan yang menjadikan makhluk. Tafakkaru fil khalqi hadis kata. Pikirlah kamu pada makhluk kejadian ini, jangan kamu fikir pada Allah Khalik yang menjadikan. Itu tak masuk akal. Ha bukan bandak dia bahasa boleh fikir. Hanya kita fikir balik makhluk dia getilah dia. Ha tu dia. Kita kenal makhluk dia getilah dia. Geti mana? Dan kita kenal makhluk ni adanya baru mesti ada yang menjadi yang baru Siapa dia? Yaitu Allah. Ha, bila kita kenal makhluk ni baru Allah mesti sidialah. Ha. Ah ha, lagi pula Allah mesti tak serupa dengan makhluk. Kalau serupa dengan makhluk, makhluk juga. Serupa dengan yang baru Baru juga ha, Tak terima Itu ha, kita kau kenyap kau kenyap kau gila Habis Ini ha, budak cara kata Nak kena alam je baru ha, Alam terpecah terbagi kepada jirim dan arak ha, Kita isbab dulu arak mesti baru dengan dalilnya berubah ha, Lepas tu jirim pun kita isbab kata baru juga Dalilnya Kerana tak bercerai tanggal akhir arak Yang dikatakan melazimikan arak Ah ha, natidahnya semua alam baru. Ha tu dia. Abiyun tiju anal ajram hadisatun wa yastahilu alaihal qidamu. Abil baru dan mustahil terteguh atasnya atas ajra oleh sedia. Ha selesai di situ musannaf kita nak sebut matalik ya tujuh dia panggil. Ha, dalam pengajian istilah soluddin ada percaya, payah cara dia panggil matalik tujuh Ha, program mengajar dalam ilmu Nahu jawab semillah ha, ha, Wa'alam Anna lahum huna Mataliba Sab'atan Nazamaha ba'duhum Fi qawlihi Zaidum maqama Man taqal makamuna Man fakkala Udma qadim Lahana